Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun.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 yuslih lakum a'malakum wa jaghfir lakum zhunubakum wa mayuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah amma ba'd saudara-saudara puan-puan Al-Fatihah dan Al-Fatihah Syafiq ikhwati fillah muslim-muslimat yang berakhir nanti dan dikasih Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nyamuk wali ukula tafsir dan mengasih lagi tentang kisah Nabi Ibrahim berlawan dengan kaumnya dengan menggunakan psikologi dakwah, fikh dakwah yang hebat Bagaimana perbatannya yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah As-Safat Menurut ayat-ayat yang sedang kita bincangkan sekarang Lihat semula ayat 8 hingga berikutnya A'uzubillahimina syaitanir rajim Fa nazara nazratam finnujum Fa qala inni saqim Fa anhu mudbirin Fa ila alihatihim fa ala ta'akulun Ma lakum la tan'tiqun Fa alayhim darban bil yamin Fa ilayhi yazifun Qala ta'budun ma tanhitun Wallahu khalaqakum wama ta'malun qalu bunu lahu bunyanan fa alquhu bil jahim faradu bihi kaidan faj'alnahum kemudian dia memandang sekali pandang ke bintang-bintang kemudian dia berkata sungguhnya aku sakit Dan mereka berpaling daripadanya dengan belakang kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka lalu dia berkata apakah kamu tidak makan dengan tujuan mengejeklah patung berhala ini tuan bercakap dengan patung berhala dia bukan beri jawab pun kerana biasanya dekat patung berhala ni Kalau kita lihat Banyaklah dia letak makanan-makanan Kalau dulu makanan ori Hari ni dia letak buah-buah plastik pula Ha ilaha illallah Muhammad Rasulullah Alaka pelik dan jelitnya perbuatan manusia Memperbodohkan akal yang Allah kurniakan Nah Ibrahim bertanya Kenapa kamu tidak menjawab Lalu dihadapinya berhala-berhala itu Sambil memukulnya dengan tangan kanan dengan kuat Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas Ibrahim berkata Adakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu Padahal Allah SWT yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu Mereka berkata, dirikanlah satu bangunan untuk membakar Ibrahim Lalu lemparkanlah dia dalam api yang menyala-nyala Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya Tetapi kami jadikan mereka pula orang-orang yang hina Saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian Jadi selepas Ibrahim mengecam kaumnya, Lalu dia memandang ke bintang-bintang Waktu itu dia diajak oleh kaumnya untuk berangkat bersama Merayakan satu upacara keagamaan dekat di villa masuk muslimat Rahmati dan dikasih Pada hari ini kadang-kadang orang bertanya, "Alhamdulillah ustaz, saya hidayah yang Allah berikan saya masuk Islam, kawan-kawan di -kawan universiti juga ramai Islam, saya masuk Islam tapi keluarga masih lagi kafir. Boleh tak saya pergi merayakan perayaan perayaan mereka buat?" Jawapannya tuan-tuan, kalau ada padanya nilai-nilai keagamaan, tinggalkan. Tapi kalau meraikan anak mereka cembelang periksaan ada kematian, yang mati itu pula ada adik ayah ibu pergilah. Tapi benda-benda syirik jangan buat tuan-tuan. Kepercayaan-kepercayaan kebudayaan itu sesetengah sebahagian besarnya berkaitan dengan akidah tuan, tuan boleh lihat Dalam buku Fika Berinteraksi Dengan Non-Muslim Atau Fika Mu'allaf Dua buku ini amat wajar tuan-tuan miliki Karangan Ustaz Muhammad Nizam, Abdul Kadir, Hafizahullah Kedua buku ini Fika Mu'allaf dan Fika Berinteraksi Dengan Non-Muslim Penting untuk kita berdepan dengan suasana-susana seperti itu Bacalah jadi, dia berkata kepada kaumnya dengan alasan Tidak mahu mengikuti mereka, aku sakit Mereka pun dengan berat hati Paling daripadanya, meninggalkan Ibrahim bersendirian Para ulama, seperti yang telah kita jelaskan Kuliaan terdahulu berbeza-beza pandangan Tentang maksud ayat ini Bermula daripada perbezaan mereka terhadap perkataan Nujum, nujum, jamak Perkataan Najm Najm maknanya bintang Ada yang mengaitkan pandangan Nabi Ibrahim kepada bintang-bintang Bahawa kepercayaan Masyarakatnya pada waktu itu, penduduk Parsi Ni, Kaldaniah nama tempat itu Tentu boleh baca dalam geografi Al-Quran Dalam majalah solusi sebagai contohnya Di mana dulu Nabi Ibrahim pada peringkat awal Ketika dia dibakar itu Jadi orang orang Yang berada di situ percaya ada kaitan Di antara bintang dengan keadaan makhluk Termasuk manusia ha, Jadi dari sini Nabi Ibrahim ni Maksud menghindarkan Menghindarkan diri daripada ikut serta dengan kaumnya Dengan perayaan yang mana mereka ni melihat bintang-bintang menentukan Hala tuju nasib mereka pada masa akan datang Jangan ikutlah tuan-tuan Pergi baca pula buku yang berkaitan dengan tarikh lahir Kaitan dengan diri kita Apa benda yang buatan syirik yang ukharafat pada Allah subhanahu taala ni Meliki kitab, buku Tengok majalah suat khabar untuk mengetahui kekuatan diri dengan bintang ni Haram tuan-tuan yang memulakan Allah sekalian Allah tak pernah pun jadikan benda ni untuk Kita pegang dan menjadi panduan dalam hidup Dalam hidup ni disuruh kita untuk berusaha bersungguh-sungguh Bacalah kejayaan Sebagai contohnya orang-orang hebat dalam dunia Kalau tuan-tuan nilai dia suruh kewangan, bacalah Orang-orang yang berusaha, niaga Berjaya dalam hidup Beberapa kali gagal sebelum berjaya, bukan tengok pada hari lahir Buang masa Baik baca Quran tuan-tuan ni mulai kat Allah sekalian Mereka yang bertanggungjawab, menyebarkan fitnah Dan khurafat seperti ni, elok berhentilah Jangan buat benda-benda syirik pada Allah SWT jadi kaitan Nabi Ibrahim melihat ke bintang Kerana penduduk kaumnya itu Minat dengan bintang Perkembangan dia diukur dengan bintang Jadi tuan-tuan yang -tuan, dimulih ini ini ke Allah sekalian Sekali lagi, saya lagi setegaskan para ulama berbeza pendapat dalam memahami Mengapa Nabi Ibrahim Mengapa Allah sebut di sini Nabi Ibrahim melihat ke bintang Telah dinyatakan bahawa orang-orang Umatnya pada masa itu amat percaya pada bintang Nabi Ibrahim nak menyindir mereka melihat ke bintang Nabi Ibrahim kata melihat bintang ni menghati buatan kamu yang jelik itu yang pelik aku merasa sakit lah sakit hati aku melihat kamu percaya pada bintang bintang ni tak boleh buatlah apa untuk kamu ada pula di kalangan para ulama yang tidak pula melihat dengan maksud itu tetapi dia adalah kiasan kepada makna berfikir kerana saya telah jelaskan yang terdahulu kata ada berkata daripada Ibn Abbas nazara bimakna tafakkar melihat ke langit itu menandakan seorang itu berfikir jadi nazar fi fi bintang artinya berfikir. Memfokuskan pandangan supaya lahir sesuatu idea. Ha, ini maksud dia. Kemudian perkataan saqim, saqim ni datang perkataan saqam, saqmun. Sebagai contohnya doa yang diajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa penyakit. Allahumma azhibil ba'sa, rabban nas, ishfi, anta as-syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk syifaan la yuadiru saqama. Ni doa kan yang ada dalam al-azkar oleh al an-Nawawi. Memiliki kitab al-azkar padanya ilmu tiara yang hebat banyak. Doa ni pun ada semak kanan buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Allahumma azhibil ba'sa, rabban nas, Ishfi fi, la shifaa illa shifaa uk, shifaan la yuadiru saqama. Ya Allah Tuhan yang menghilangkan satu penyakit, Tuhan sekalian manusia sembuhkanlah. Engkau lah maha penyembuh, Ya Allah Berilah kesembuhan Yang tidak akan lagi penyakit itu datang Selepas ini. jadi sakam Kalau tuan-tuan lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid Dia berkaitan dengan penyakit Pada badan Demikian juga ditulis oleh Al-Imam Al-Rawib Al-Asfahani Dalam Mufadat Menyataan Nabi Ibrahim ni telah Saya jelaskan, ada persisihan maknanya Oleh para ulama, ada yang memahami Dari sudut bahasa, bahawa Nabi Ibrahim ni Pernah melakukan satu hilah hilah ni, kalau kita terima bahasa Melayu bunyinya tak sedap sangat, bohong masakan seorang Nabi berbohong jadi kita kena faham lah tuan-tuan di sudut tauriah dan sebagainya, saya harap sangat jangan disalah tafsirkan di sini ya. Eh. ramai di kalangan yang ada suka menimbulkan menimbul fitnah, orang cakap lain-lain ini lain diterangkan ni. jadi pembohongan yang berlaku di sini dari sudut bahasanya, setelah kita pelajari kataan bahasa Arab, kazibatin, kazibat Nabi Ibrahim ni Pernah berkata, aku sakit Sakit dimaksudkan di sini Sakit hati boleh, ataupun akan sakit Semua kita akan sakit, kita pun tak tahu Bila kita sakit Ataupun dimasukkan di situ Seperti yang telah kita jelaskan Memang Nabi Ibrahim pernah sakit Pada masa itu dia sesama Maknanya penyakitlah tu Jadi pembohongan kedua Yang kalau kita jemakkan Sebuah Melayu ni yang kurang tepat bunyinya Nabi Ibrahim pernah berkata kepada raja yang zalim itu Hadihi ukhti ini merupakan isteri saudaraku dia tak kata isteri padahal Sarah adalah isterinya Dan yang ketiga Nabi Ibrahim berkata bal fa'lahu fa kabiruhum hadza yang melakukan pemecahan menghancuran patung-patung ni Tanya yang besar ni sekali bal fa'lahu fa kabiruhum hadza Hadis hadis ni telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Jadi tuan-tuan itu maksud maksud ini dikenaki oleh ayat seperti dijelaskan oleh para ulama mufassirin ahli tafsir daripada ibnu abbas kesemuanya pandangan tersebut walaupun yang terbaik pada hemat kebanyakan ahli tafsir tuan-tuan adalah kita hendak memahami la ucapan nabi ibrahimnya sebagai satu bentuk tauriah tauriah ni adalah satu kalimah yang mengandungi dua makna yang pertama dimaksudkan oleh benar pengucapnya sendiri dan yang kedua adalah yang diharapkan oleh orang yang mengucapkannya yang hanya difahami oleh beliau. Jadi baginda maksudkan dekat sini sakit yang boleh barangkali boleh dialami oleh setiap kita. Sakit perut, sakit mata, sakit hati. Semuanya sakit. Atau pun yang baginda maksudkan di sini sakit melihat keadaan masyarakat yang menyebab berhala. Sakit sangat jiwa melihat masyarakat berada dalam kesesatan. Orang yang jiwanya tenang, jiwanya beriman Hatinya ikhlas untuk agama Allah Merasa menderita sangat tuan-tuan Hidup dalam masyarakat melakukan waksiat Lelaki perempuan duduk berplesiran, Tak malu pergi duduk depan rumah Orang bukan Islam Macamlah tak ada harga diri langsung Lelaki perempuan orang oh Islam ni Duduk depan rumah orang bukan Islam Duduk berplesiran malam Di taman-taman mainan kanak-kanak Sakit hati tuan-tuan Orang beriman dia sakit hati Azan berkumandang Budak-budak merempit Masih lagi merempit motornya Mana pergi ayah hiburnya mana pergi struktur organisasi kemasyarakatannya yang boleh betulkan perkara itu Kalau kita seorang diri nak menjalankan tanggungjawab ni tak ada tuan-tuan ya, Setiap orang mestilah berperanan Jadi ertinya ini yang dimaksudkan oleh ayat Allah SWT Jangan kita senang-senang mengatakan Nabi Allah Ibrahim berbohong Setiap dia bunyi ayat Kamu tak faham benda yang sebenarnya Kamu mengatakan benda yang kamu tidak ada ilmu Kamu jahil padanya jadi, muslim-musliman Nabi Ibrahim merasa penderitaan yang amat sangat terhadap perbuatan kaum menyembah patung berhala. Membuang masa, meyakini pada bintang-bintang ada kebaikan-kebaikan tertentu. Buat nombor-nombor pula tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan baik kalau kamu mengajar orang memahami Al-Quran dan Karim dengan akal yang Allah berikan kepada kamu. Daripada kamu buat kajian yang tidak ada asas itu, rasanya tak apa ini ilmu. Sejaya ilmu ni ada dua lah sejaya. Nabi mengajar kita Allahumma inni a'uudzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah beri samakkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang kaji itu tak manfaat sama sekali. Ilmu yang selalu ukur buat kajian, nombor-nombor tersebut peranannya kepada kejayaan seorang ataupun keterbelakangannya itu ilmu sia-sia tuan-tuan dimulakan. Takut setiap detik tuan-tuan habiskan maksiat kepada Allah SWT Macam juga ilmu belajar sihir. Lalu kemudian nuntuan Nabi kepada askan fatawallahu anhum Kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala itu. Pergi pada menuju kepada berhala-berhala ni sembunyi-sembunyi faqala ala ta'kulun. Nabiullah berkata kepadanya. Kamu tak makan ke? Karena lazim patung berhala yang disembah ini dia diletak depannya makanan, buah-buahan, kuih-muih. Hainya anjing yang makan. La haula wala quwwata illa billahil Kononnya letak benda-benda seperti itu mencari berkat Ni orang yang tidak menggunakan akal fikirannya Siapa yang akan makan akhirnya? Dibazirkan begitu saja. Nabi Ibrahim melihat makanan di depan mereka Lalu Nabi Ibrahim berkata Alatakulun malakum la latantiqun Kenapa kamu tak makan? Kenapa kamu tak jawab? Farah alaihim darban bil yamin Dengan geramnya Nabi Ibrahim memukul dengan tangan kanan Al-Fara' berkata Nabi Ibrahim ni mendekatkan dirinya kepada berhala bahu itu sebut memukul dengan tangan kanan. Kata ada dan Jahwari pula berkata Nabi Ibrahim memukulnya dengan tangan kanan kerana biasanya tangan kanan ni lebih kuat daripada tangan kiri. Kita biasanya right-handed. Kebanyakan orang tangan kanannya lebih kuat daripada tangan kiri. Buat benda-benda baik ni dalam hadis mengatakan lakukan dengan tangan kanan. Minum air dengan tangan kanan. Minum tangan kiri maksiat kepada Allah Subhanahuwataala dan rasulnya Sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi pernah menegur seorang Agar jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri Jadi tangan kanan biasanya melakukan perkara kebaikan dengannya Disebut dalam dengan hadis Nabi SAW suka melakukan perkara-perkara baik dengan tangan kanan Nanti kita lanjutkan lagi perkara ini, kisah ini Amat sesuai untuk kita bawakan kepada anak-anak Kerana ia berdasarkan tawheed Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fikum Wa warahmatullahi wabarakatuh